که افوا بلن طرف تسړی دی تاسو وینئ نو دیوال باندې سر فور پور ټکړی دی ایب تا ینه سمونه ا عالم الغیبا آیته دی پغت معنی تويږي دا ترجمه وو په دغه پس تر کول فکان ديکه او ګن لپس خور دې زروش یې دی کنه عم اتخذ او قدنی ولیده عبد الرحمان فلجدم حربان بهجاب علی عهدہ وعدہ څخه پوتما له ولواد قال لا سد ماده ته صدا ماده نشتا سنه بو سنه بو م زر دي داسين پاک زايد تي او نكتبو دا ما جاتي نكتبو كن امرو نكتبو نا امرو بي قد بما مګه امر کو ولي کول دا هغه یقول چ دي وي او نمتو او موږ جزيات کو له خود زله پرفدي مي ناصرا نا عذاب نا مد دا بي كه نا ولي زکه چي يو عذاب دې کوپه نه په یوه کلیه پلاه زع ددا د د د د د تبايه سپم دي او ونري شوه او من غ باورسان شو پسته مرد ددنه اکه سوای رو علا دې ترجمه ګورې پورتو کې ګرنده ونري شوه من باورسان شو مرد ددنه ما یقول اغی قور چه دی وی که نا چه دی وی چه سو چه لقوتا یننا مالن و ولدا نا دی با مالکان نا مالک پر دی ما نا مالک پر دی ما اتی نا فردا لا مالا بلا مالن و لدی نبو سرمان جیو نبو تا ملتبرا جیو جوا دی اونو تا خزو دی من دون اللہ سیوا دخدینہ علی حتم خدایان دی ییکون لهم چې شېدا خدایان د دې لپاره عزت بیگ کنه سبب د عزت او توانګي مدد هیڅ مده مدد کله لا نه سندا دی په کې ویله شپه پاتنګي عادی آی شبات ورلنی شکول او صحیح قرونا زردی چې په انکار کوي دا خدایان د دې به باندې په عبادت د دې پې کې د دې انکار کوي څنګه او وی باور ته ویا چو الله اما اصل جما كنتم يا نا تعبدون ها كنتم يا نا تعبدون تاسو خدامنه عبادت ته کړي په تلخ خوائشاتم کړې دي وسې قرون باندې پیشه کړه تاسو قرون کې زمين کوې د دي خدایو تر راځي دي او ويکون علیهم ودہ او په په دې باندې سو مخالف او دښمنان التى <التضبع> تدغي خلاف غيب کوي باور کوي مخالف ضد منسو او دښمنه علم تانا ایت تنګوري په حضرت مخه پکې گېځه وعليكم رحمتي ځکه چې په ما شيطانان مسلط کړی علم تمن تنګوي چې انسانل شافي چې موږ مسلط کړی دي شیافينه او راح او را اصل نبي نه خو شکړی مینی په راح علی الکافرین پکافر وباندی تعزهم عزہ بېګه اراده دی تعزهم عزہ چې تیزی ورکې پی تیزی ورکولو په ګناوونو تیزی ورکې یو په دې سره دا ورکولو د ګناوونو تاسو نه پلاله أجل علیهم ته تلوار مخه په دې باندې په تربد آزاد ولې تلوار چې دین دادا ابتلا سره منافین ده تامه امتحان دینه کی ان نما نودلهم یا کینن منګشمار د 24 او شمار کو د 24 حده پشمارو له سره سمانه دي کتر خبره علماو کړی دي چا سو چدې ورځې شمارو د 20 پیش مارو د 20 ساګان شمار ساګان ملشمارو جتنا ساګان بیا وشتي مقاله يوم ما قصور يومه نحشر المتقين چمن غبر اجازه موږ کومه ده حشر المتقين الا الرحمن الرحمن با چاہتا وفدا یکی کنه سو ورته وفدا مهمانان ملمن او یارا کیبین شوارو شوارو یعنی میهمان ملمنو او یا چکم نشوار دا د ملمنو فطور را دي او بنا شوق المجرمين همغه به کو جل شوخ به دي او به شرو شرو تويقا چې روانی ازار مې مخکي اور دبله ور کوي دته څوک وي او به شو چې کم دي مجرمان جهنم ته اړدا د ویردا په تدوي شو دي د رتامنا بيادل او بیا دلت کی سمرت کی کدی وې چې سمندر دریا په لکه د نوځبه دمرت کی او لا ایم لیکونه احتام نل دی دا خلقو اشباط د شپات وې دا خلق د احجمال د شپات یعنی چې مننه مالک احتیار د دل لمن اتخذ الرحمن انده مگر هغه چاچې نه ودی بي هغه شته وي پنځه د محربان بچا باندي اهدا وعده د شهادت ته نو چلا اله الا محمد رسول الله دي هغه د مراده وچ نه ودی محربان بچا ولې د الحواد دره الله پدې متعلق کوئی شای ان ادا تاکی سرطا صلات نرکر دیو شایطا چا دیر ناکار دی او دیر قبیح دی او دیر بدبت میای شای دی تکاندو سماواد ماروکا قریب دی نا یا تفتور چکم دی سرشی من حب من عزم حاضر قول اے سرکی دو سما نا چا دا اغزین یو طوٹا پا درازلش تا مستحق دی شای او تنشقو الارد او سرشیز مکا چه دے پا کلاب لننوزی ولی بیبینشوید او تخیر الجبال و او را او غردی کی ورنا پر او غردی دو سر چه دے دلانی چخلاں کی ایمانا دا کبدا دی دی دامت او اندعو لی عجل اندعو لی رحمان و لدا چه دی بیگی او بلی باچا, باچا دا پرالواد او ما یم بگی لرحمان انا دی منصف حرمان باشا اللہ این تخیضا والدار چی دی انیسی علوان درہ او ان کلو من انا دی آنگ سو کس پاسمان نو بزمکل گی دی اللہ اتن خدا علوات تساجت دی اللہ آت مگر دی برازی محرمان باشا تا فیگی تامیدار او غلام فیگی حاجزی کونکی او زلیدہ او غلام بوترا دی او لکت احفاهم تاکی سرا اللہ پاک شکم دینو گیا کسو احاتہ کڑی دا بدوی باندی دا جی حد تا رسن تا قدرتنا اللہ احاتہ کڑی دا بدوی باندی دا جی حد دا قدرتنا او عدہم عدہ او اللہ شمار کردی پا بی پشمارلوسا نو احاتہ بی علمہم شتا و الله باق بذي بانه علم من او محیط دی دو قدرت محيط يوفي علم او قدرت تو جبت علام وحادي ومحاد ومحيط نحرس ديجي او كلهم اطي يوم القيامه فرد او دا ټول به پرثه قیامت راځي الله عطا يي دي فرد اي وا دي بلا اعمال او ولدن وجاهد او نه اک تشکر خدای کوم اور کری دي حدیث مبارک کراغ لري دي چې پیغمبر علي سلام فرمای دي چې ورسره کرے چې کمدي یاد بل لري دا حدیث سر پاز دي خان یو انسان د خوده پر رضا باندې شروع کی د جبريل عليه السلام ته خدای په آواز وکي چې جبريل دا پلان کی د پلان کیزوې د پلانکیه محلی د مطلع ما مصر د زما د رضا کوشش کوي ته یاد درا دې ما په توشتهونیو دیم په توشتهونی ساتې دا وایي چې ثلاثه ستاسو ستاسو هم تاسو وی بیا وي چې انشه په اسمانو کې आवाज او په ووارو وو کې چې وي په توشتهونی شي وی هغه یې په وی بیا چې کوم دې د هغه اسمانو پرشتهز ترا کو شنو پد ته کې پس مکه قبولیت راه نه کارو غره به دان منه نه کار بهاله خبر پني کې کوي او د قرآن جه اوسري دا الله امر مانی کوي جبري ادا سره زمانه پرمانه ما په پخوژنې دي په پخوژنې شه دا مې بیا د بيګي او الله د زمکه تا د دې لپاره پخوځاو او پرثمه کې زمکه ترانه دي ته بیا حضرت مبارک تک آیا دوی دا اور چې کمه ای اتیو یو کا دا ستا فجر دغه د قیاامت مبارک تو وی چې دا اسکو راځي الله پکوچو پنما ته ان الزینا من آ کسان چې ایمان وروړي د عامل صالحات عمل د نیکو کړې شي جعل الرحمن ود دا زردی چې اوبر کړی چې دا په اړه می فرماند باچا ودې کنا هغه محبت تو پزلون د بندکانو نیکانو کې کنا اولا بو مصر محبت کی تقصید دیجی پا دی پیشو جی حرم ابن حبان فرمایلی دیجی دا تابیی دی جسوک متوجیشو اللہ تا مکمل تا عربان دی اللہ با نیکان و ذنو لدتت رب تا حرم ابن حبان حرم ابن حبان حرم ابن خیال دران جسوک حقیقی طور یو خدایتا متوجیشو حرم ابن اګه دا ابو حیان لیکلي دی په ری محیط کې مرتشیبی سی ابو دی ډېر علماء چې او چې مو حقيقت ته او کې الله ته متوجہ شو او نیکانو د مسلمانانو د دا اندازو نه د دې تر ته متوجي تصقیق برا شیخو الله په کوئی فین ما یې یا کینن مګرا قوانین الزم آسان کړی دی بلسانې کستا په جبه زکه منازل کړی د دزیده پانې دټو بشره که حلم او چته اون په بیگ خوش خبي ور کې پدې سره پليدارون تا ل جنت او د دیدار د دیدار ربی او وطن ذریبی هکوم او تو یری پدې باندې او قومه لتا دا لجو مده علتا جګلالو ویګې او کتی پانبه نیوی نتا تفسير و انظار و شوئي و لأولاً جببه فيه جينا. بالكل ببلن بي عندما تفسير و انظار و شوئي و بابا نبي و الله و يجب أن نحلقنا و يجب أن نحلقنا قبل عمرنا بأسنا من قرن صاحبان أو قومنا بخواني و يجب أن نحسنا أن يتبعنا من أحد يوكسر يوكس بكويني شجرة تشتري ها اسم نو او او تسمعوا لهم رتز یا تا اورداوی د پان صوت خفی زکشار مشار اے ککشپش اور ککشپش مول ختم کرا ککشپش مول ختم کلو یی نس نام بوت کلو دا منالۍ سوره اتواح سوره اتواح مبارک زی د مکیلی وی او وحم ثم سر سنایتن دا یو سن دینځ د درشاتو مبارک دی سموخته پلاستیک راځي موضوع د دې شورت چدان نه عجيبه موضوع دی هغه دا ده دعوتی لپاره وحید د قصصي باز دا دعوتی لپاره توحید ته په خصه د بازي چې حضرت محمد اسلام مبارک دې رب سخته خدای پاک ذکر کوي او بلدارا کنه چې په قبوله دعوته مان دې د خلکو کامیابی ده او په نه قبول باندې ناکامی ده چې که سانو سره په قبوله دعوته فوجو هم بیا دمه قبولي هي عدم, قبول عدم فوجه او شری کدان کامیاوی نو د پیغمبرانو دعوت کومانی نو دیو کامیاف شي او چې دعوت نه مانی دی په کام پات شي شری ما سره زکه الله په کوئی شي تو ها بسم الله الرحمن الرحیم سورته توه متوي د بلنم دی سورته کریم امام الصحاوی په خپل کتاب کې دا ذکر کوي چې دتاسو تاسو دته چې کوم دینو کې یو څورتي کلیمو وي سورتي موسی موسی عليه السلام سورته زکه چې دا هغه واقعا په تفصیل ذکر شوی تفصیل بالکل خپل کې حامل اړه ټول بل داغه ذکر دي دا، هه باخر کې معمولونه دي دې شرط باخر کې چې نیمه شپاره دي باخر کې له نور تذکر ده ورنه د ټول ذکر تد دي دغه شپه وره الله په کويو خدا اعلم دی په معنا د زی حروف اوباز وی چې په آنچه لیکنا نبی له سلام په دې واخ او نبی له به نو کال په یو هو در دا په لبه تم کوله کال په پمبل دا په لبه پمبل کی خدود تمه کیده په نو الله پاک داګه شرم وانا چې ترجمه کړی دا و نه په چې تو ا دا د تو الله زي او دا حان زمیر بزمکه دراجی دی تو او حان با ایمال که دا زمکه با قدمه که او با یو دا قدمه نو مود ریگا با یو دا قدمه نو مود ریگا یعنی تم را ادریگا چه پا دوانو ادری دیشو چه دوانو نپاتیشو نو بس بیا خوب که او ماناشوی ایگی که او بازی ویچی سو تو اے طاہرہ په یقین ته اب عمل کې په اخلاقو کې او ها اے هدایت کوون کې ی د ټولو خلکو ته تمامه دنیا ته تاثیر هدایت کړی ما انزل علیک القرآن موږ نه نازل کړي په تاسو باندې قران عظیم چې تشقا بشقا نه دی خا شقاوت نه دی ګوري مشقت کې واقع کې او ټول روزدی عبادت ته کول شواله او فلوی تدکيب کدان حقیقي نه الا تذکرتن الا انزلناه تذکرتن موږ نازل کړدی د نسیت لپاره یم یشا او د صبح څخه خدای نه یریږي بنزیلان بېګنه نو نو څخه د نزیلان نازل شوی دی په نازلیدو سره مم مندا هغه چا د ذات نه خلق اساضا چې ولکري سماواتی بسمانه ان البیات بسما سمامات الاولا اولا جمدا اولیادا بلندا الرحمان عل الارش استوا استوا ان جیلو کو بشانی بیگی محروبان بچا تا اشباندی جلجل وجر شو اگر جلو چره خدای مناسبه ده او لهکو ما فیس سمامات دته الله تعالی د پاره دي اغه سجونا چې بسمانه نو ته موجود دي او چر البیات دي ومافل اتی چې سپیاتی دي او اما بینا ہما او چه جبیات دی نا مخلوق او اما تحت سرا او اغا چه لان دی خاک نمناک نا دی خاک نمناک بینی دا خاک نمناک دا لان دی چه سری چه نمناک خورا شروع کی کدر دی دا لان دی سری نو دی پانی غیرن دی او خدای دی علمو دالی کردی بیگی او چی انسانی علم چی دی دا تر شپک و ملو پوری رسیدی اخواهکار نکی بیگی پا دیزمک اکی انسانی قدم دای چی نو در شپک و ملو پوری رسیدی ترنان بزی او زیادی لا نشتا شپک علم نشتا جا خواه سماوان نکی شپک و ملو پوری رسید هم کار کردی شپک و ملو ابر با با با دا ورو مو او په انډج باندې خلک او کته جاهر کې په قول باندې نو الله دې تزور وشتہ که نشته کته زوروالی کې په قول په وینا نو و کېږي نو الله د دې جاهر نه په پروا نه ګردا یا کته نه دا, دا. چې کني انو عالم شربا تحقيق سره الله کوي کې بسر پپټا او احفاد ور ډېر پټ حسنې بسري وې چې سر دې تا وې کنه سر یو سر دې هغه د راځته بل مرګري شراب پپټه خبره کوي او احفادانه چې په خپل ځر کې ګرځي ابن ابا څخه وې چې سر دې تا وې چې دې په خپل ځر او احباب دې ته وی چې لازم ده اوس نه دراغلي پاینده زمانہ کې مؤتراضی ده الله په اوس علم لاس نه شم پېژې سمې ته دې دا احباب دا چې له اوس پر نه دراغلي آینده کې برازي الله ولا د عدالت دا د توحیدا ويوزبر تسید وان الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا پېږې د دې الله لپاره دینونه مونږ او حض اتاکا تا استفحامی تشویقی دی فیگی کنا تا ترا رسید لی دی یعنی حضور مبارکان فیگی تا مشاقت پرداش کری دی کنا دی و دی رسالت کسون تک دی پردی دی دی دی تا ممبرداش کری کنا و پرداش کری دامانا دی بزتاک مخصود دواقیہ حضرتی ابراہ اے دلتا مقصد دی موسیٰ علیہ السلام دواقیہ دا ذکر سے چوک چا موسا علیہ السلام تا دی پیغمبر ہے دباب کے لئے تکلیف رسید لئے دی دا تکلیف په سم برداش کئے نا وغدا دا دی اتا کا اے را رسید لئے دا دا را غلی دا حدیث موسا خبر د موسا علیہ السلام از نا آنا را فکم وقی چیتا قولی دا دیکی کنا دا حدیث پا کم وقیو دا دا حدیث تا پا را ذرب دے از را آنا را فکم وقی ندادا پا گمانتو او دیو فوقی کنور دیواری عراسی جی مبکان لی احلی ادابا کم دیم که چه دی دا مصر دی دا شان دا مدین مصر تد دا ملاقات تقبل مور او درور دا پارا اور شعیب علیہ السلام لور بی بی دا سپورا دا غر کشرے دا پنکان غشتے لان سپورا بی بی او پتا خاتیم که دا غیب بی دا شوئے او پی خدا دی ولمو جی کری دی چده آداغی پیدا شو او, آو بل لارچه گڑی در دن روکی شو بل لارچه لارت خطا شو, خطا شو دا یو تینار خطا شوی در یو تکی بڑی در گڑی روکی شوی بلا بل پدی دا, دا بل او بل چه دینا دا او شپچی دا سو مسلجتون ولما ولي کړی دي چې دا شپه څنګه شپه ده د او تکا توسياره د کومه پکې او مسلجتون ووره پکې ورېدلې ما ده دونه تکلیف پدې تا او نماز ځه کوم خو دا یو کدان ترڅو وکوم چې موسع رحم تعالی اول <سؤال> و تا وته نه کار زیاده ستوري کدا څنګه دشي ابتدا دشي انتها اله سکه په حل اتا اتا تر را رسیدری دغه درچی اسره اناره پکاله لې حل هم کشن او به دخفل ا دچتا سدرن تیر گئی دا جمی څنګه ولا سر د چوه په دکه چداس کما پی بیده چی داد شویب علیہ السلام لرده نو دلوش مقام خابند داد انو دجمی سے غط عظیم دپارده او با دیو چنا بیگی کنا دام دا اول تخادمم دی او بیگی او تسنیتا استعمال د دجمی چی ولی تسنیتا معنی دجمی نیتا یو دبر چر جمع نیتا رادش اینی جمالی دل دی ری دل ریتا آنستو سمن آفسر تو من بای دل دان آنستو مانادا مانا دا مالی دی دل رینا ری نارا اور لعن جیاتی کم شاید چزدر آتا گو کم تاستا من حاد دینا لکبسن بیگی بیو بیو شولی سرا پسرد نسی او یاد دل پسرد نسی نسی بیجین کناور چی بیدا سیست دامانا دی شولا قبس من سر و سروت کی سروت او او عجدو حلال ناری او زبیا بیا ممان او اور باندی او دار بے گسمانا یعنی خودون کده لاری ولی لارتی روکا وکنو لارمتی روکا شوی فلما اداها راګه یو ته خبره بلې اخی. ارکل شريه وتره دي راګه دی په پنيتا پیګول مولي کلی دي چې دا د مرخنې وندلا. مرخنې پیژنې څوک چې دا او د ته حقیقي کولدار چې دا د مرخنې وندلا. مرخنې پیژن. اصل څه ده نې؟ دونا ده درې بیر نه لګول وی. او په دا وای چې ست مات کې विश्वास کې او په دې علاقه کې برخه نه مشو دلته پدې چې اورات قسم دي خان د بیري یو نه نو دي یا د تنې تاو یا موسی علی السلام دا ونه د شي چې ان ی زستا پروردیگارم فخل عن الیک او ما سپنې خپل هر شي مبارک فرمایي والي او تويچه پنيو باسا زکه چې شاهي دربار ته نو ادب دا چې پنيو باسي دا پنيو ددي وژن او باسا چې ستاسو د فتمن د ته او تاسو د رساله د بام وسانچ او یاداره کومې تفسیر روحل ماني وغيره کی ذکر دي چې خالق ازل خل فل تعالی د مول نه واله پنيو باسا ونیسری چیو مال دی او بل دی ما تا متوجیش مال او احل پر ایگر دا نوز با پنی دی دو با سان تا دی نزل خالی کا ترجمه مطا تا بلی دو بلیجی بیگی انکا بالواد المقدسی توا بیشکت تیهی با میدان مقدس چھ مبارک دی او توا او نمی توا دی او توان ولی دغلی منصری دی بیدی بار دا مکان او انا اخترتو اتم احور کړی د انبوت لپاره <سؤال> نو پس ته مې وکي دا دی ما یوه ښه کی چې اسنه یو خیر نه پوت نشي موږ به تک کلاک دې هم دلته یو را فکر کوه سوچ کوه دې مارو کنه وي انني به شک از چې دا بیان دا قای تو حق دی ان الله الا <سؤال> اله <سؤال> الا <سؤال> الله شتری لایته بعد اشتوا دمانه کاوته شت زما بدني کي قوا بل باقي مس باقي مس او قائم كمون زل مون دا لا بيان د اعمال فرحيودي ذكري د فقره ذکر استا ما لغا يا د فقره ذکر زما قالا وانا ژاله سمالشت او مانزه بتما يا کي يا مدي پدي کما سماګونه په مرتب کو ان سعاده بے شکک کامت چلے آتیتن لا بایان دسلے تایاکی دے سمعیتنا آقائی دو سمعیہو دے آغم اکنیا آقائی دے عقلیہو دا سمعیہ دی کامت چلے آتیتن روان دے آکان دو بے گے زدنری بیما یا ایران در زمان اخفی حاج دا کامت پڑکما لے تجھا کلو نفس بیما د دې لپاره چې جرا ورته شأن نصبلا به ما ته س هغه چې د کوم کڅ پردي له خیر او د شربا پله شودن نه کان تا دی وانړی ان ها د ایمان نه قیامت قیامت نه ک ایمان نه په قیامت ها ملایم من وهه دې ته څنګه ولا کې دو هغه شوک چې ایمان په دې قیامت نه رودي وتبه هوا هو او دې تای بیز رحمن قایش فتردا دې په ځوانا پتاه دې کتابه حاله شي دګي نو انکار د قیامت سبب د حرکت شو کنه شو نو متل کوي یمینې کې موسی اته سټي تاسو د خلک کې موسی علی السلام ادا دې ته پاره چې پدی شو مه او څوک خله په کوم چې دا اودان مر چې ودي را نو خو دې بوچو خو دې د خو دې ورو جلمه د لړکی مار راغشته دی وګت او کله دا د طریقې څخه ستې د دې بچا پساده نو خپل موجه را مور ته پښیدې ویګې و ما تلک به يمینیک یا عصای نو له موجه دایم پکې نو پکړه د کژ مسکور په سوال ما په دین عصای پکړه خدای ته محبوس نه کلام دین هو دی کار خدای سره دی کړه هي چه دا زمان بخیلاس کے دا آسوایا دا امسا دا ولی زمان امسا دا پرشو جی صداشت دا خبر دین زمان امسا دا اتا وکا او گنی داتا پوسوس ددن نرشو بکلانتے طول ورکا اتا وکا او وکره چی زدتا کیا وخما علیحا پا دے باندے چکل دے وزینن پوپا ما ما اوستلی شما نو دیتر تکیواما واخشو بخواب اوزه چکم ده نوگه که را غرزو ما بی هاں بده بانده پی که که نا یعنی پان را سندم واخشو بی هاں زب پان را سندم بده بانده علاغ نمی لتس قطع علاغ نمی دیکھ ما جاری مجلو متعلق رو بست چدا پان رو غرده پان پی جنه که نا او بدمه پگڑو او ما دپا را بده که ما مقاصد او خواہی دي اوهران وړي ي موسی عليه السلام په دې دغه ښه کړه خبره د جېرو د تکل لا القاها يو غردوا يا موسی السلام فلقاها دا چې همک استادان تي شیوا وي په دې فقط لفظ دي ها فلقاها نو يو يو غردول شي بحيث هي حيهت والی قالبي خودها ساله سلام تهو یارید قلوم شویر چه تدویه رجی دین ودا دا کامال فرسمن آباد نشتا قال ولا تخب ومیاری گاتی سنویی تو حاسی رتها الولا حاسی من چوب دی بنابر منازر خاپیز منگر اگر حالتی اولا پلتا الان سیرتی حال اولا اگر حالتی مراد دې نه جوسته کا لاس خپل او ورغوي خپل اله کا هغه جانب قسطه تخرجو تاسې تاسو ته خلاص به درځي تاسې داخلاسته غوړئ راقصې به کې داخلاځو او په دې ده, ده تکبین من غیر شو ان بی دا رلتنا یعنی پرسه پی سپاس بنیشتا آیاتان اوخرا معجزاتان اوخرا لینوری کا د دې پرچمون ته ته من حياتنا او تحکل نشانات او ادخلوا کمالات او معجزاتنا الکبراجہ عبی بنی ریان نادر جی پھر اون تلان شا انہو تو ها دت رب شرح لی او برشو پو کم دی بکی او برا بچیو برا او بانی شوی دا خلتون بز بانتی زکر چکار بگوری خناف دامو سالی سلامو سانوالی د باوري رسالت ته په اړو سال نه دا معنا نه ته سګنی ماته دي سالته او پیغمبرینه د خپل دا آکه تاسو کوره کنه سوال ځنه پېریږي مګر نو دا د بازار ته ځه تريوږي د ریډو کې ترجمه کیدله نو خدای خنو ګا الله شاهد دي چې زه سم لري په جرم چې شوق او شوق نو پوسداه ترجمه کوله چې نه پکې شدایلم خبرو نپک نحو هوه نپک شرف وو نپک سمند وو نپک ستقدير وو وای کی او نپک ستحقیق او خالص تلک او ترجمه بلکی غلپ ترجمه کو لیکن وای زحبه جوپا فا... لیکن دکی وای زحبه جوپا جوپا دک جوپا علی تنوین باندې کوم وخت ک په لپ پدلای او بیا راکداسه ترجمه کنه تاسو وای کنه لکه په خداوک کلسو بجو له دلم ما تو سی پاریو نکړی موږ په چونکو قربان راکوم لکه کلسو بجو له د وخت عاج نه کړی ویل څو په دمه ما خپل ټون دی چې نو دوی زما تپاره د پیټی د رساله زمالا شینه کولو کی او بل داره که زمما سوخ مخالفت او تقدیک کای چدا تنګی اڅ تنګی چدا تنګی نه یو سوال به سوال لسانی و لی خدای ته آسان کی لی ما د امری دا کار د رساله زم امری امرو رسالت ناکار دا رسالت ما دا سان کی وشو ترین سوال وحلولو اوقد تم من او اے خدایا تب پران دی اوقد تن غوطا یعنی لقنت شاقه مارتویش کنا جب اعوری اصر وط که بجبه خوضی وکنا اغین لقنت پیدا شی من لسانی زمان دا جبینا شدت كما وفسيح الحجي لان التبليغ فيه البليغه انك التبليغ فيه من لسان يقهو قولي شدا خلت بويجي زما بدي بينا او سنرم سؤال سنرم سؤال ثاني شوف وجه علم او توجر ذا ما دار معین بابا بی رسالت کی من اخلی زماد خاندان بلچانا نگوری حارونا اخیش اخی نام پولیسانی دست دی دا وجعل دی وجعل دی وزیراً حارونا اخی اور دا اخی صلی دا آخی بیان دی حارونا ایسلام چا او اشدد بیهی اے پرولی گارا دا بلکنہ تخصوات دی دا سوال چورو تا مضبط کی پا دے بانی عجری شاہ زمان پا رول بانی او پی انزم سوال دارے چو اشرک ہو پی امری داسے صرف وزیر ناچہ وزیر اور رسول دوالی او خدایت شرک کی ماسر پی امری پا امر رسالت تاقا غا ٹکلی چو وی دے پا قبل روڑیر میں رباندی ماسرہ شرک کا تاکہ چو پا اکتماس رجکر دیر خون کوي کی. کئی نو سب بی حکاں راځي زمونږه ستا پاکي بیان او تم پاکه پاکه تسبیحات کثیره دې ته تنبيه وي دصیباته نورسان نست او من شکر کا او مونږه ذکر کوم ستا دصیباته کمال کثیره ذکرن کثیره ولې چې معاوله عمرګری سړی سړی ما ذکر بیا دې کنا دیو سړی پکوټه کی ما که بس روته چې پهل مرګری ذکر کوي نو دلا دا قانون یې متاله م ذکر دی کنه چې موږ ورګره مطالعه کړی نا بللم قرآن کې او ګېوې وې دې چې نا بللم په سېتی شي انک كنت بنا مسفیر یقینا ته پمږه باندې مسفیره بنای لته مږه پیژنې نه دې او چې نا تمه پیغمبري راکړه حالا الله پاک وی چې دا پنځه سوالونه تا وکړی تا شو تا تا سوال جميع هم مسؤوله کا دابطه پر داستغراق ټول سوال نظر کیږي ټول مکمل یا موسى عليه السلام او ولکت منننا عليك ادايه احسان ندي بلکې پتا دي احسان ندي اتا کډ سره مونږه احسان کړو پتا باندې مرته مخرا بل کړتي اغه دابا چې اس او خینا چې مونږه وحيره له لګلا اله امک استعمرته لګي او تا ته ت مري شدې علماء وکړي لوحا بنت حاتز داد دا الدين دي, دي لوخه بنت حاتز ابن لاوي ابن يعقوب اه ترشدري اغه مو استا ما لوخه اغه چې دي ته او خلاله لوخان لو بنت حاتز بنت ا بنت حاتز ابن لاوي ابن يعقوب ما یو حا هغه دې چې کوم وحیو شول هغه قاعده چا نه ځپیه دا انتبشیره دي چې توغور دا دا موسی علی السلام چې تابوت پسکه په تابوت پسندت کې فرق او اوغردو دا تابوت نه پیه کې دا نه نه یې زمير چا ترacije دي فقزپی کې وی کې فقزپی هی تاقا زمیر شات آجیدی تابوت تا رادی جی اپری پیشکن آجید او فاق زیفی حیثو سے گیری آجوا نا فاق زیفی او عمر شغط کارید او خی زمیر آجید تابوت تا فاق زیفی هی پیل یم پر در یا اینیل کے دانی لمصر به دریای نیل مپل یلکهن یم او په ور دای دی یعنی اوځه ور دای یعنی او په او دی ور دای یعنی او په ور دای دا خبر پمانه ده سره نه امر پمانه ده خبر دې و ساحله په یا اخذو او او په نیشته لرا اذول اذولی چې زما دشمن لفرا. کافر دشمن ده خدای او عدو والله ا دشمن دی ول دد اسو طالب دد مو کنه د دې وینې طالب او الله په کوئی سوال ځای ځو نه او ما رحم غردو پتا محبت مني محبت ته بل جانب نه چې فرعون تاسره دې شروع کړه دې او ولي سوره ولی تشنه دې حب چې محبوب دې خلکو ته ولی تشنه عمر دې د پارچاستا تربيته کړی شي دا تربيته کړی شي علي عيني زما د سترګو دروازې یې نظام په نگاه کې نظام په احاطه کې او مصرادا هغه چې کوم دې کنا دا خور دې چې دا, دا کل شون نه مې دا کل شوم بي او سوقې مریم دلې کنا څلین په دې کل اګه دوی چې د ورشا موسی علی سلام خبروال زکه چې أنت که یوي ډیره چې کم دی نو کنه تای سنانه حاضر کړی بي بي تاین نو تاین ورو دي وایي نبرازي خیره قرآن شریف کې بل ځای کې ښا اوه نو بدی چې د نو ورشه ته خبروال پته راغوه دوی تاسو ته یو قوتخه مت چې هغه زنا نه د وډی پهګه پیږي رگی ام حمان وی چې اله انا عمله لا شحون نقيبه نا زم ما مترداري چې دا لهو زمي چې کم دي نو دي ملک تر عادی دي چې هغه پکي او خلاص جنايو کلا وې چې دا غ خلک ته دي باچا ته فار خير قاضي ده څه نه ټکین دیالګ وې او نو خدای وروه الګ ترجمه کړ موسی عليه السلام تقشید لا برص راځي هغه عمل لهو لا صورت قصد اس تمشی اختو کان فا کم وقی چر لعن خور مبارک ستا تمند فتقولا نو دی اوی احل فرعون او زنان اے حاضر کری وی او دی دی بی زنان تینا گشتا فکالا فتقولو دی ودوی چا حل ادلکم اے فراعینو زتاستخودن نکوم على امن فا آنگا چا دا پهلو خاندانې د فرعون چې هغه د تربیتو کی او نفر جانا کا ویل ټیک دا رسول الله مصالح اسلام ته قصې بس ځانلې او تا دا کمن ته ناشته چې څنګه هغه ترڅو کوم دی بسو مصالح او هغه سینې تماجو وې واه او که پس پامه خو واخې هغه په روانته خو پیدا ملي وی دا ځما زه دې د سپې کومه زیاته اعظم دا بوې ډېر خوګتي نو ماشوم کنه او بلل چې پېم راوګید نو څوبې راځي ان شاء الله خېل هل ادلکم الا رجانا کلامیکا تمغه واپس کړې خپل مول بيبيتا کې تخرب وا چې يخشي عین ها استد دادی دادی دادی استقم ملاقات او نه اتحزن او غمجن نشي او پرخ ولا تحزن او دزن نه غمجن نشي بی بی غم جن نشیستا پا پیرا او بازیوی چو بلا تحضر تغم جن نشید آغی پا پیرا دادا مخاطب سے گلن ناوال که دا موانس سی خرشوا غائبی و دیان که دا مخاطب شو گری اسمان که شسون پرک دی دومر پرک پکراری او وقتل که نفسا بیگی او تا کو یو نفسو من آل پرعون شنون دادا وی خاند دی پنا دا مونی جاگر کخ پر کوم کې پیډی یو که کامیاب شوید اگر احمداد وصراو کنو نو پا لبس تا درن تیر که کلون اللس لس کلون مدین اگر کنا احل مدین کی پشمائیت شوائی و السلام کی نا پیغمبر بخواد دیت کر دیت یا من سو نام خودای پاکچرین یا مدین کن ری آسوم مجیدہ او یادر آلی دلتکی اگر کنا مدین نمی سر تراروان فی انا قدري يا موسى ومقدر در رسالت باندې قدر مر په مسنر در رسالت موسى عليه السلام چې غسل به ښکاله دي ویګ او سل به ښاله برابر شو وستناتک اتمه ور کوا تما ور در باندې خپل ځان ویګ کنه امر در رسالت می ستا پشابه در چولې دي اته میخه دې دره پر لایک دی در باندې اسان برابر کا اس حبی لا فرون لا چتو واخو کستاروه یا یا تی زما په دې آیتونو او سستی مکوي فزیکلی زما په ذکر کې ذکر کووي او خپل ذکر جاري ساتي په هغه باندې شي او اذ حوای لا فرعون لا چتو على فرعون تا انه توقا د تجاوز کړي ته حدنا چې داوت حدا هي کړي دا تقول لهو داررمان خبر ښا خبرته ان شاء الله بیاږه هغه څو خبرې دي ویګې کنه هغه چې کوم دي شپک خبرې دي ښا ته د خبرې شپک دروست رارمان دي فقول له قول اللینا او ته چې کوم دي خبره نرمه سمنا یعنی تاوسط وت بصوره تمشوره کې ورکه ده دا قرآن شریف کې په آخره پار کې راغلي دي ویګې کنه او بطاق دی آقا دی که دعوت تی قصورت و مشوری که دی تامانا دی لعن لکو یتذکرو چه دا نسیت کبھل کی چه دی نسیت کبھل کی آویا چکم دی احشا ویحیبن معاز غرازی بیاغناستو بیفادی که ناگانی او سلیتی لعوت که دا آیات مبارکی اولیستو چه فقولا لکو قول اللینا لعن لکو یتذکرو یخشا بیاغب جلاشو رج يلا ها زارف قوكا ب يقولو ان ربكم الاعلى دا استا نرمي ده انقس جاسرا شاغوي استا رب اعلى لما فكاي بنت ريفوكا فكاي يقولو سبحان ربي الاعلى شاغوي شفات ربس ما چادر اعلى دي چاقت ربل اسون نربي كاي دا كافر تر دان فاقولتا تفسير مدارک کیلی کردی فاقولا لفو قول لنجنل لعلو یتذکرو چرین سید قبول کی او یخشا جاو یری اذا خدینا لابن نسبتا نمسال احتلام تخدیت علم دی چرین یری او کانا یا طلد قارا بیو چای پروردی قارا ربنا اننا نخاپ من یریبو ان یفرط علینا چحمل بو کی ناسا پا او ان یتقا ایا به دې په وحوسکی ستا پرشان کې ستا پرشان کې وسوګستا کیو کې قالو لا تخافا تاسو دالم یریږي ان انی ما کومه زدا څوګانو سره اسمعو چ اوریدل قوم وانا ولیدل قوم کدی سووی اورما اچسکي یغبینما فاتیاهو کا طوال پرشتہ دا اور आले کې رشیو د پروردیګار ستاجو طرف نې ګوري ستا پروردیګا برښوک ته پاولنه خبره کې پردې په جمله ارسل معنا برئ اسرائيل منشر خوشي کا اولېګه چې کم دې بني اسرائيل شامتہ اتقبل علماء الاخلاص کا اولا تعذب اولا تعذبهم او دې ته چې کم دې نو کې کسو عذاب چې کم دې تمامو ورکوا ولا تعذبهم او دویته انسدا مور کو په سختو کارونو دریم جمله څلورو مجمله کجی انا کبی ایدن طاقت سره مونږ تاته atlet کړی دی بیا ایدن په یو معجزه سره چې تلالت ربک او بنځمه جمله والسلام علمن او سلامتی اته عذاب نہ په دنیا په اخرت کې علامه په هغه چا دا خدا چه ده تاوه ده ده هدایتی اسمانی او ده هدایتی اسمانی تاوه ده اشت بگمه جمله دارا چه انا اوحی دیلا انا قد اوحی دیلا تاقید سرمانگا و توحی شوی دا چه ایلینا چه انالعذاب چه جنس عذاب چه دی علامن دا پا اغشا دی بیگی گنات جنس عذاب او پا اغشا دی کرزبا چه اگر تجزیب کلی دی پا اغشای چه ممپرا تک کلی او هغه او تولا او شي کړی او هغه راضي کړی هغه شان چې موږ قرات کړی قال چې دې راځو دا شپږوار چوکې یوته شپږوار چوکې پېښ کړې نو قالو چې همر رب سوک دې رب ستاسو یا موسی عليه السلام وخت دې یوازې کو ولي زګ چې مخ بو سو هر سلام دا غري موسی السلام دې اَهلَ لسَلامُ طَبيب کالا وی وته ویسو اَرُبُّنَ الَّذِي پَرَوْرِدِگار زمونږه اغه ذات دی آ تو اچ ورکړی دی کُل شَیءِن اَر شَیء تا خَلَقَهُ دِگی په شکل خپل صورت خپل چې د پد پشان ممتاز دی او ثُمَّ هَدَى او بیا یې دته هدایت دی او دنه وته دا د خوراک او د سکاک د نیکه د تعان وغيرها قال او وی چې کوم الله چې په ما بال القرون الاولى سدي حالا پیګیزه او د هغه اقوامونو په خوانو چې عبادت د بتانو کړی دي د نوح السلام د زمانه نشور شو بي نو دو دو دو سحالت نو ده پیشو ویچو سنگ در بار ده ده خبری داشپل جمع دیورو لیکنه وی ناکنه ده خلقو کیوین کهلاب پیدا کرو نو اوز ده ده ده خبر پبلت راپده ده ده خبری ده ده خرده کسی نجرد ده بینشی نقشه دیشه نگنه کنون سا آخا نو خبری لگو اگده ده لیجی کده پده بان شورورا چروکی کنه اسل ته جره خلق کنه چې دې ټول خلکو د ګمراوی نه د خبرو په زده خلې نو, نو بس بیا به څکم دینو کې څو د د مقصد په حال شنه شي قال هغه په خبره حد کړل شي علم وح علم د حال د ویچې لري عند ربي محفوظ عند ربي دې علم د حال د دې په وانه قومونو په نس د فروردګار د ما باندې محفوظ دې پک تا فاغا کتاب لوحل محقوص کے لائے دلو فی کنا نخطا کی کی پروردگار دما ابتداعن داندلائی دلو مانا دا نخطا کی کی پروردگار دما ابتداعن اولا جنسان او نا اللہ باندی ایرہ ردی فستاغنچی او شید بانی علم راولین بیادرددہ او ایرہ پی نگا څوک تاسو لري دا تاسو ټول انسانانو د لپاره مکا ماده مصالح اسلام پیروان ته وي پیږي فراشه پښان د زنګو د مشوند لپاره مصالحه اولا اسان کړی دي تاسو لپاره او رواه نکړي دي په دې کې څوبلن دې کې پورا وانزل من السما ماء ادي نازلې چشمې نو بو نه پخرید نه بي هي دې کې دا کلام په حدیثه ښا چې مصالح اسلام کما خبرو کړل ما الله په ويده سيدا دا د پیګې کنا دا د مات حده مصالح اسلام دا حضرت د کلام تکمله دا ٹھیک دا اخردا به الله پاک ویني او بس و دې سره ازواجن شتا من نباتل دا شطا ولري د نسبت ازواجن دی پیګې موږ او بس و دې سره ازواجن من نباتل شطا پیګې قسمونه د ګټو نه څنګه قسمونه شطا مختلف دي مختلف تی پا خون کے پا رنگ کے پا خواسو کے او منگتوی شکولو نا عمر با حد دخا وراکوائی وراعو سانعامکم وراکوائی تذیسیونا او سروی شکم دیخ پلسابی پلسابی وکے سروی ان نفی ذالکا یکنن پدی مذکور کے نا آیا تلیو لین اللہ پا کچھ منحا ندیز مکی او در ختنا خلقنا کم منگتانس پیدا کریے انا خلقنا اصلكم ادم عليه السلام ادم عليه السلام دغه ختمه پیدا دی کنا او یاداره چې موږ هم د دې ختمه پیدا یو ماده بری دي یادا دا چې موږ یې نه پیدا دې خو ورها اوس دا درې موږ هم یو منو با موږ پینا نو پیدا د دې نه پیدا دا د غزان پیدا د سمک ودانه اوله موریګری دی مې په ځای واخېره کیږي د یوی دړې پخې دړې دوام نه یو ساسګو وینې کی پیدا کیږي یو ساسګو کی. اود سلویختو ساسګو وینې نه یو ساسګو نو پېل کیږي په دې وجه نشته پېږي ادا اا صاحب چې کار پیګیږي دې وجه نشته تر موندې کې مې شیارګم ما دخل کونه چې زای شي منها خلقناکم دا دوم رقیمتی شی دی سلبی اختصاص کو منینا نسان دا وینینا یو ځاسکه د په جوړی منها خلقناکم منګ تاسو د دینه زمکنه به راکړي او وقیع نویت کوم او واپس کو بعد الموت د قبر توڑ او منها او د دې زمکنه بیگ من برابر بشو ثاره تنو فرا بل کرته انا په کې مې پیدا کړی وې تاسې به دې بیان وباسم او ولمو جوړې دي چې خدای دا انسان چې ډېر اشرف المخلوقات دي دې د سرور ضرورت لاله لونه جوړ نه کړو و دې کې اشاره دې تا وایي چې انسان هغه انسان دی چې د عاجزی او پکې کې او د خوري په شان زم خوري کې نو دې به کمال تور شي دا څه واقع مجزدان خوری که تن کما سبالی رسی شنید رو دماغ شیر خام خاک شو خاک تابیرو یدی گل خاک شو خاک تابیرو یدی گل کی <كي> بجوز خاک نیست مظهری گل نطول پا خورو ولاردی کن تا امام ترکت خواجہ بحاو الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ شیر خاک شاو خاک تا برو یا دی گل على خوری شا خوری شا چو قدقا پیگی ادا گلون دا باندیو شیر که بجوز خاک نیستو مزحری گل گلون چی سونا ولاردی تول پا خورو ولارد امام ترکت شیر دی بس را دی نو دا مکتوب چې د شرع راغلي ولکت اره نا او چې نو خرجکم تارتمخرا او انپا کوئی خیر ولکت اره نا او تاکي شرمغه خدله ودي فرعون دا آیاته نه یات نو کل ها ټول چې معجزات نه پکذب ده د داغه دا دا تکذیب کو وابا او انکار یو کو توحید او قال موسی علی السلام چې دا جادو دی عجتنا ایتان ترات کړی دي نو تخرجنا چې تمنګ من ارتنا د دې زمکه زمينه د شهر کا حضور جادو د قوت شهر یا موسی په قوت 탁 جادو اے او دا دا یو سړی پر سړی د کلی نه جادو نشيسته افره اساسه بلا غړی پتہ وکنه چې سړی وره خطا شي اغه شي به خطا شي نه مبراتب وکوتا دا لسحر مد جواب ترکیب ترکیستو وی کی کنا په جواب دا جادو سا مثلی هی پشان دته چې تاسو سره مخابله وکړي فجعل تم کا بیننا او با ما بین زمین کې او, او با او ما بین خپل ځان کې موعدن یو وقت توادی وقت توادی او زه توادی لا نخلفو وی کی کنا مخالفت ته منګم نه نحنو او الا انتنتو مکان شوا تی مکان شوا دیکی کنا مکان برابر که چه سمنا چه مصابت و تدوانو تر اپنو برابری کنا تا سیدا اگو تاوی ٹکتا قالوی موعیدو کم دادا دی رزو دیکی با کولی میلی دا وز چه کما معینا کڑی دا کنا یومو زینت دی نا پا دی پانے پا دیکی با دی دا اختر وزو او پا دیکی با میلی کولی او دا اتخاپو نا عالم او هغه زمونکې او پیګې دا پریمان مې له وافه پێنډه کی دا مله کې تو مخلوق خدا بغیت ته تو او لې ته بای په ري کې کېدل چې د لجی دات چې کومه قالوی مویدکم نتاین د زمان دی چې وا وقت او یوم زینت دی یعنی یوم الی عرسل کیوم روز د ان شورا ده د او بل واقع یوم حشر الناس دعاء د او چې راځي مش خلک او وخته صاح کې ناغینه د زمانه شو د دین تعین د مکان شو ولدا و کنو واه یوم حشر الناس چرجمکری شدوا فوقته د صاح کې فتوالا وګر دې فرعون د دې مجلسنا فجماعه راجم ایک کیدحو سمنا پر ایک فل یعنی زبی کیدی خوندان ده پرید ثم اتا او بیرات کو کو بدی باندي تکه وادا کا تر اگے چې علیہ السلام مسردان خبر وکړي قال له موسی لیکن دی جید کنا یو صلی تیوی چې دا موسی علیہ السلام به مونږو نو وینو یو لبی اخر داسه ستلری موسی علیہ السلام مددی او امسا وته ولالدا او پدې کې یو درندنا دی ام سات چدر شواغه تاسو ټو وی وکنه دته به دي په ایم کولا او کنه دا دې امسا کې ولیا پی ها ما نشو بس او وی وځل ته کوم پر پیغمبر پیدا پیغمبر دې دا وی جا جنتی خيو بل دی پیغمبر دې وی زکا چې کله زغښو چکه لشه دینو جادوگر او د شي نه د د شهر کار کوي یو او بل دان په دې مالي او بل دان چې په خپل امکان وکړ تا پرامانه نه لابقله په پیمانو یې یو پر توی خامخماله جړګه پاتې شوه ولې چې وزه کچې ودان جادوگر ممه هو یې زخیر دې کوم او چې کدی غریب شو په سیمان مټرو تپ بنو اچ دا واقع ته رښه و نا پیغمبر مکن دا پر سونه زین نو کې مخ ته رښه دا ته رښه صد ارزه کې بیا خوان کنه په بیل مقصد او د دې دکه بیل مقصد نه اقل شي وې دا څنګه دا مقصد ایجاد دی چې حضرت دا پیغمبری دا سه پاسان کار باندې کې د ډیر مشقت په برداشت کوي نو بس دور باندې روان اله حیرت کې واقع شد ساده ساده واقعه وکړه او وړاندې ژوند باندې تاسو الله کتاب دی چې سړی په حیرت کې واقع کېږي ثم اتافال له موسی ویلکم دې کې هلاکت دي بیا تاسو لږه وایي کې تاسو افترا اغشا چد زان اے پا اللہ ماندی تخمت و تل پتنازعو نو دیو گوب تا امرهم دا کان خپل بینهم پا خپل ما بین اگر تم اووی کانا اخبری ترے وکری که وی او اصورن نجوا او پتے اکلا سو پتے اکلا مشورا مشورا پتے اکلا کدے غالب شویمان بپیروڑو اسرا ده او دقه خبرې تر ما ته پروت دي ښاغله مسرغه نو له حاضرتي وجه نه خیر خدای او سغا خوشامن دي دي دا خوشامن قالو چه ان هاذال او باز وی چې کنه هغه د جوا دی پټ کړ دنه هم دقه ده قالو چې ان هاذانه تا کې سر دادونه چې دي او له ساهرانې ان هاذانه شان هو شاندار دي چې هاذانه ویګ کنا دا 12 دی د ساحرانې جادوګردي یری دانی ارا دلذي ايو سجا کوم چې تاسو کوبا سي من حلكم د دې زوکه تاسو نه چمسره دي او زور جادو او یز دی بوجي او د مایله خپل ځان تا به طریقه تکمل اوس مشلا پیګې مو پا آغا مزرف ستا سو بانده پا آغا دین ستا سو بانده المصلاح چا دیر افزل ده مسلاح موانستا امسلو ده سسی غدر لکا سی غدر سی غدر مستبدیل لکا نا موانستا امسلو ده آیا اول ترجم شویران ویس حبادی زان تمایی لکی آغا صورت کے معنی اکلا ویس حبادی میتو کی زائی لکی آغا سو المصلاه چه ډیر بهتر ده دین دي دی. ا دې په لکه معنا یې فا او دې چې کوم خپل ځان تا به طریقته قم باغم او المصلاه چه ډیر افضل دي باغم شران خپل ځان ترپ ته مایله کې نو په مشران هم ده نو تر کې تاق چې وی نو فاجمعو نو اجمعو سمنا محکم کای دا اجمعو معنا ده محکم کئ کئ تکم اغه خپل سو خپل طریق او خپل خپي تدبير شماتو شفا او بیا راته کویا سپونا ولی زکه سپو د مقابل په با ظلم باندې ورغړدی سپونه باندې راته او وخت افلح الیوما اتاک سره کامیابي نه بس پنځه ماده اغرس اليد يا مرحبا الله هذا المسكين وهو تطاير بسر جمعا قاصدا او مسافر بدون اليوم سريع ومصابه في حي يروي واقع كيدل من شهرهم قد اجل الشافههم لوجد الجدود دينا شبه خيال چ انها حیات تسعى چدا ماران دی چمن دی وی په او جسہ پس محسوس کو دګی مصالح اسلام په نفسي په خپل نفس کې خېفته یرا ولی اے وکړي یرا پدیرالا یرا خدا خدا, خدا په خبره کې سید رضا یرا اے چې د دې دا جادو عمر زما د معجزې د جنس ندی نو دا څنګه په تھیاتر دی ولی چې مار خارک مخاهم ماران, ماران, ماران دی او دم ماران دی نو څه دغه په خیال ټکورانه لکانځ ماران او زمونغه مردم یې امتیاز به څنګه راځي خدای وي چې په تاسو راشي چې دا سیم په تاسو تا چې تدلې نه وي ولی زکه چې ستا زمر په کی او ټول تدوی ک ماران چې په خارج کې هم صاف راتي دي اوغه په اوخري نو سبنیстаўه په پاپ خارځ کې وی بچې بڼې امتیاز کرا بڼې چې په دې سره امتیاز نه راځي نو په پنځ په ستراږي کدا اصل کدی یره ور د امتیاز مضا په نفسه خيف تم شجره مصالح اسلام قلنا لا تخف ما يريك انك انت العلى تر علي فدي مغلب اسر ته پورته بدی بغلبي ما في يمينه اور دا وخت چې تا تل قفو دل بکی یو اپکی ما صنعو اغه چدي کم جوړ کړی دي ما بس کم شې جوړ کړی انما صنعو یقینا دې جوړ دی کئ د ساحر دې کنه هغه پریپ د ساحر جوړ کړی دی او لا ایت له ساحرو او نبه کامیابی جادوگر حيث عطا كم زيت چې د راتل کی په مخابلي د معجزي د پیغمبر کی او پر تاسو وایسته نه چې مطلق چتو ونوي په دې وسیله کې سائران دی کومه چې نه نه په مخابلي د معجزي د پیغمبر کی بنه چلیږي مطلق چتو ونوي په اول کې سحرته پیګه د عرب پیګه ډیر کسان اوس په دې زمانہ کې شهر کې خلک برباد نوځه نه ولتاب خلک دې په چو نه جدي کې نه د اول کې اسحرتو بيګنه اوغور دا ولي شو هغه جادوګر سجدن سيکون کې قادو امن لا دې رب دي هارون او موسا پردمه هارون او موسا السلام قالا وي فرعون مذگره الذي خلقوا ذا خیال قبل تر اړې خان امنتم لهو تاسو په دې جاء ایمان لرلو قبل ان اذن لكم مم بهتنا جما تاسو ته اجازهت نه لري کوي او شما دې مخی پی تاسو ایمان نورد اندان داسو خونکلو فیگی انہو لکبیرکم اللذی یکنن داس داسو استان دی اغا علمکم السحر شکو دل ایتی تاسو تجادو فلو قد تی عنا داس داسو اغا مشد دی, دی. ان استان دی اون فلو قد تی عنا نزدو بچی کم دی پریکم ای دی اکم لحسون استاسو وانجو لکم فیشتاسو من خلاف عدل ودل و لقصنی نخیل آسو او گس او <مؤولا> ول او فل بنکم دمر بنوستو تاسو به په شلېکما تاسو به په انسی کما 30 جزو نخله به کې انا جزو نخله د پی په مردا علا ده به کې باغاسو باغ تنو د درخته خرما چې خلک د باندې عبرت والی او ول تعالمنا عطا سو په پیشه چې او د د موسی الله او شتو زیاده او شختي د جهته عذاب نه او ابقا او عذاب د دیر اتم او با باقی او دایم دي قالو ابي و تو می دل چدي سنگه سیدوله ګولا جنت کې خپل مقامات لري د عبد الله نو شپه ازګ نو ګرځي داتا سي لن نو شرک کې کیسه مونږه سان نغور وکړو علامه جا انا تاسو سبا نچ مون تر غل دي منو بیينات د ښکارو معجزاتونه اول او فاغزا تن به تر وکړو تا وو عاطه پښتو طالب خان پدې ترجمه کې وو عاطه پښو ولذی فاغزا تن غور وکړو فترنا چې مونږه ګټه کړی استعلا لا سوان دي چې سګر وکړو ففي ما انت اګه چې دې کاون کې چې زمونږه لاس وخپه چې ست ته هغه کاوه لاس ته آزاد او نو خپل استعمالم شتا هغه دا د چلن نو شرکا مونږ ته نو غوړې کو علامه که هغه موجدات باندې چې مونږ ته راغلي د تخکارو موجذونا او بل لذي زمونږه قسمي په هغه زاد و قومو شو نو قسم یې شو و یا ته پجو کبا وی جارشو قسم شو قسم مې دي په ان غزاد فقط انا چې دپمنګه پیدا کړو فقط به تکو ما انتقد انما تقوی یقینا تپي سره حاضر حيات دنیا ادي ژوند د دنیا کې ټکتا او په آخرت کې به تاسو سزا مليږي او ان امننا بربینا مګي ایمان ورو پخپله پدې وردیګا لیه فلنا شو پخې من تا خطايا نه هغه ګناوي نه زمنګ چکم شې کې شرطي او ما اقره تن او غا چې دا به موږ بجګر منه صحبه د جادونه ها لاول چې موسی علی السلام کارنو موږ د دې په تعلم باندې مجبور کړیو او کله چې اخطار شو نه پس ظهور د هغه نه د په عمل مجبور اکزی په جبر باندې خو کنه سو په جبر باندې خوشاله نشته موږ دا هم په دې او قانون د او الله هو منګ په سلک او تکم کو جائے به الله چې دین خیرون به تر دې د تاسو او عقب او باقي او تای می ته عذاب داغو انه شان نه دی نا کلمخه شروع شو من یات ربه هو هغه سوچنا چې خپل خپل ور دي کار ته مجرمن په کې مجرم دی به ان ما تعل کفر چې دې په کفر مر شو پر ان له جهنم دې لپاره به بی دی بضینا تیه په د جهنم کې چې نه پارام شي اولای یحیا او نه په جن دی بي پتہ سجند چا ورتنه کوي کنه په جن دی او میا تیه او یاتیه هغه څوک چې یاتیه چرای د خدای ته مؤمنن او هر کون د دې چې دی مصدق دی ایمان وروړي دی او قد عمله صالحات عملي د نیکو نوم کړی د توفیق اولای کدا کا سانچ لهم الدرجات العلا وی بددوی دا پارا اغا درجی بولند دی جنناتو عدن دا دا سدی درجاتو بیان دی او دا تینا بدل دی جنناتو عدن آغا میشو جنناتو ندا میشو چیدو دی تجلی چی با من تحت الانحار او خالدین پیخا دیو پده که امیشی او زالک جزا او من او دا جننا چی دی جزا دا اغا چا دا تتزکا جزا نپا کری دا وَلَا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَا مُوسَى او منگا تحقیق سر وحیر او لگلا موسى علیہ السلام تا پس داغینا چو پیوری وید باندی دلتے شلکا لدعوت بی دورکو اپا بل باندی دیر چو نا سیدر پی بسی سلویقو دعوت بی بسو چو سمر باد دعوت برکو او عمر ددوی باسر کشیز یاد دیدلا لاللہ پا کوئیو منګه و خهرا ولي قال مصالح اسلام تا چې نه اصلي به بادي چې ته په دبنې کان زم ما فطر ابن حم و خلد جي دره بارا بندې کان بحري دیګ کنه نار په درياپ کې اصل اره يا بسر يا یریګه د غر کې دوت د دریاي خړجو ابه د غر کې دا فاتباهم نور قشيشو په دې فشتراون بي جنودي حالكونه ما د دې په لحه جدي ان لي خپل خپل ربنا په قشيشو او من اليم نفيحاتو په دې باندي د دریاو ما غشيهم هغه چی په دې باندي حاتو چتاګه حقیقت باندې سر په علم د واجب تعالی لوبي پیدا شوخه الله سبحانه و تعالی هغه بيګي فرعون قوم بل او ما حدا هدايتي ورته ونه کوي او আজি به صورتي من ممنکي جما ا بنی شراي دی کی کړه هغه بنی شراي دی او انځاینا کوم دا څه ده ما پکت حوا نو پکت سقطه پی النار ده پا اور ده جهانم که اوبر ده ده تباشو او اینی لغفارون پا شغید مبالغی پا حالون وزن او زدیر بخون که ما لیمان ده آغچاده پانا تابا چه توباو باره دیکنا او آمانی بانو دی وعمل او ده نیک آمانو کی او او بیا پا سمالان چی قصم محتدان بیا پا دی قائم و دائم پادشی مراد دی دن احتدار دی احتدار نا اے خدوث دی احتدار ندی بلک دوام على الحتدار سم محتدان بیا پا دی باندی مستمیر پادش شدر پوری پس موسیٰ علیہ السلام ترائی کنا دیو پس را روان دی داویا کسان اے موسیٰ علیہ السلام مخیران او دیو پس روست روان وسال السلام متلي دلګ لا ګلګن دی شو کنه موسعد السلام کوې چر تر اخره ګلګن دی شو دیو پچرو چرانه واندی او په دې کې حضرت ليس الخبرك المعاينه ها خدای وو چې تاسو هم ګمرا شو او سامري ګمرا کو تورات توراته دکړه د تخته توراته نو او چکهله قوم لید نو یو قرضو خدای وو خبر ورکو اتنه ورته ودی شي نو ماړو وشي چليس الخبرو قال معاينته قال ما نبي رازجي وا انده و ما ajal ka تسشر را په تلوار پر ان قومه کا لخ فال قومه يا سلام قال هم اولاي هم دغه ما امت چدي او بني اسائی چدي اولاي دغه الا عصري جما په پل باندې را او اجد لګه ما تلوار وکړه تا تا پېګې کنه رب دې دې ترپا پېګې چې درا ځکه انتصال د امر الله سبب دا د خدای پاک نه دغنه لري دا, دا, دی دا او رضاده کړي یې قالا فإنا قد فتننا قومک تاقیق سره موږ امتحان اچولې امتحان امر واستره قوم شته مې بعد کا وا بالله الصابري او صابري چې دې مسري به لافړې او وګم راکړي زی رسره امتحان دي دنم چکم دی موسا ایب نزو پر دی دیم گری موسا دی آده جی آو بس رادا آتا او سمی شیرونو ویدو یاد لرہی آو پا انا قطب او آو پا رجع موسا بس واپش موسا علیہ السلام ایلا قومی ہے پا القومتا غدبانا پا ویکی کنا سو غدبانا پا غسان آو اسی پا, پا غزبو اسی پا ڈک دغمنا آو ڈک دغمنا آو خانجاقو علم یحیتکم ربکم ای وعدنا بکلتا و شرط ندجاز حسنا و دخل لی اجی توران درکما اپتوان علیکم العهد و دی تورات ای وبدک ففطان ژمانه د وادی زمانہ ا اسمانه د وادی وبد شوخ سره د دینه چې زمانہ د وادی وړي روګنه و خسلوی خوځ خوښونه شنه دی هم ارتم او کتا شي رادلې ای هل علیکم چنازیر پښتنې تومانه غوډه منار پی کوم عذب د پروزیګان د طرف ته تاسو نه په خپلتم موعدی نه تاسو مخالفت وکړ زما د وادینه او دومره منتظر ما تنه کوم چې تاسو په شر کې جری شوو کړل قالو ما اخلافنا موږ مخالفت نه وکړی موعده کستا د وادینا به ملکنا په خپل قدرت او په اختیار خپل اختیار ولیکن نح من ازارن لیکن پمګ باندې بار کړی شوو بارکلی شوی پا منگا اوزارن زیوراتو بیکی کنا من زین تلقو یا پیوٹی دا گنا من زین تلقو بیکی کنا اغبارونا دا زین تلقوم دا قدیانونا چاگت دی رغشتو چپا منگی وعددی او دی, دی سرپات چیوی نو پا کذپنا نو منگ دا اغردول پا اور کی پا امر دا سامری پا کدالکا ما معا چا دا سرسون آغا دو ویا قردو لغمو قردو لمن دمو قردو نو پا اخرج لكم اخرج پا مانده سونا ده نو جوڑی که دویده پا را عجلن سخی جسدن چسر پی جسدو او لکو خوار ادده دا پا را آوازو چسر پی آواز بیکو بی مانا آواز سو مانا والا لده نو پا کان روچ وی ویچ دا اله کم لاستان سمابود ده وی اله موسا او اگه جلیم دامابود مصالح رام دی خوب پنسی آ آقا بیکین پنسی آقا دردنا ترکار دی دی دیو پسی کوئی تور تطردی دل تر آقا دی دیو پسی دی اتاو گروہ دا سید دا سید دی دی خودا خودا دی دی که توبا نو پکانو جا دا مانا پنسی دا افلا يرونا اي بينغوري چه الله يرجو چه انهو دا اندي غريس کماندي دلته غري دا ان مخففان المسقل دي غري اساسه تناسب چرن کي غري الله يرجو د دي وجه نه يرجو د انساب نه دي ورتلي انه شاند دي چلايتو نشه واپس کولی بيتا قولن بينا بينا وته کولی چدو يت خبرو کي جواب نشه ور کولی ولا يمنو كلهم اون دي مال ته دي دا پربررن دته تزرر اولا سود من نپا انا من پاعت و لقد قان رد دو سال السلام تبریہ کئی ازبا بیاروس تو تانس خبرو کم نبیاباغی کی خفش ہے وقا لقد قان لهم آتا قیس رو بیلو دیتا حارون السلام من قبلو لن بیدر آوا پسکو دا موسیٰ السلام دا کوئی تورنا یا قومی انما فتنتم تاظبان امتحان شو بے با عبادت تدیس کی بے ا تعالی د بیان د بیساره نامخ کی مخ کی او ان ر په او په نړیږي کا تاسو مهربان دي او با سانو قبی دمانه نه کومل نه نفط دیونی تاسو عبادت ته کی او اطی او او تاسو دې دیو کې امر حکم قالو او یو تبي جنا لن نه برهاله موږ امیشو پائی که کنا حالیخ پیسکی بارنی نپی عبادت تا دمانی آقافین کلک والار حت تا جر جای لینا تردیش را شمکت موسیٰ علیہ السلام دا کوئی تو نا راضی باس راضی مدید ہے کدری توجو گانی یو توجو چرین صدا دا حارون علیہ السلام تا دا دویم توجو چا دا دویم توجو دا خط دا سامیز تا او دې متوجو ښه تا دا رسول الله اسلام دې توجہ کوي عندنا او ولې توجہ ضروس را خبره کوي تاسو څنګه خلافت کړې تاسو خلق بشر دي جدیل دي یا شو قال يا هارونو يا هارون السلام ما مناكه تسيشم ملي کې دا ولې توجہ شروع وا يزرئتكم جتات بيولتل بلل چبيكم ګمرا شو دلاله توحید نه پر عبادت ته رجل الله تتبعن ان تتبعن جتا جما تهیداری کړی و سما نا جما کم غیرت تخریر پر کومه تخستام کړی بی او یا الله تتبعن فما پس کوئی تور ته ولین راته دغه کوئی تور ته دا به معنا غنی دی په هغه امری آیا ته مخالفت وکړه زما امر چر دی مصالح او خیال ساته عدي ابن امه دگی اراضي يابنا امه زم ما تمور زو يا لا تاخذو تمني سا ملي سيتي ګيره زم او ګيره ودني ګيره په خلاسو په دې خلاس ته تا کې ګيره نیو دیو نور راګه دموتینه باندې یو دم نیو دیو قران اند اشاره نام معلومه چې چموټ ګيره برې خو د سري ضروري او نو سردما او سر و لپا گسلانی ولی معلوم شرچ شا سر ملویلے پرخو دیلی سر ملنی ولی نلی کام زر کدر آسا او ولم ترقب او گرہ او ولا برعشی او منی سردما انی خشیتو کما استعطا بیداری قولا زیر ایدما چا انت قولا چا تابوی چا فرق دا بین اسرائیل تا پرکد واکر کبا محویدن بین اسرائیلو کی ولی سکسان عبادت کردی او صبح زمان مرگری وی کنی چاوی عبادت تنکلی متفر کبا نور آغالی جنگ شروع چوی وی کنی داشا دی بستید تا جی ونی اسرائی ولم ترقوب انتظار نکو خوری زمان وی ناتا باس محاملہ السلام پادای دی, دی. معذور دی, دی بیمتو جورالا جی سامری بیگی جرانی پا حشبان دی کردی چه موسیٰ علیہ السلام بیسی دا سامری وجنب خو دې او څه چې بي وایو چې نن په یوه سخی جوړ شولې سخی دی وایته ما ها سخی دی نو کوه تر څه به وایا نو که ما ته وته ما ته غو ته په دمرک نه زیاته د زیلا می صاحب سه دا می صاحب اوپر خلکو کړی دی دا به سره روان شي ها ته به اوسه لري الکمر از دې پخا دې دا دا تو نو رس دې چې هغه علي که دې فرنګي فرنګي دا چې به وایي چې اوس لري بورنيځي شنو پټوان غا تبرع دې ما ته پرې وې چې ما ته مرانې دې کيك دا زه زه د میچوخه پارک چاله اعظم ورکی نه به لاسې ورکی او فراون چې کوم دین وکړه دا نمرود په اما شو ورته په دې سیمه باندې دماغ ته ممکنه نیمګړبټ شوږي او وخصنټونه چې د وسغا سا کنه هغه په ورو هغه به تاسو په ځو یو پر چم دیو هغه به تاسو په ځو را خزو او بیا د هغه کېدو نو سلیبیو ترولیو او هغه سره د هغه په وسرو بنت په وسرو د داده په وو څومره د خندا ازادي نو سلیب وو په پر دې کې به وو وو نه دی په کې کوه چی آغا کو واغ دی کو چی آغا پا بس دا گورا دا حلو اللہ غزار چی سوکوا دی کنم بیا بزیع لن راج دا ہمانگ دپتا دا کلی چی اللہ صحب اپای دو دینی سی ویچ چی نیم پیشا بر سری دشمن گو در سری او سار ست سالت بداشتا ویچ دا غنیم دی دا سلور سوکان دا دا پسر گی پروت دی سلور سوکان دی منتقل تهکر غدا خبر کرده پریدردین حتار خیبشنی دا شیر اویلی دیگی خلی اپنو پوی کی رضا خالبا ما خط بوکر دا غدویم توجور صد اجتان صد ایسا میریان دا ردیگی نیم و فیشا برسری دشمن گو ماشتو درسری او چار ست سالت بدا حالا انو بیدو جبا سرطو زماع علمو با سرطو دعوان سر زماع علمو مالی دلیو یعنی زماع علمو ویما پا اغشا باندی لمیوب سروبی اغم دادی پا خبضتو مارا وانغشتیو موٹی خوری من اثر رسول دلتا کدو مزاپنا حضب من حاضري پرسي اثر رسول حاضر پرس با حضرت د شوم د اس د پل د جبريل د شوم د ا د د د پل د جبريل داګه څنګه به شما غذرو کیده نه کنه بس توخه داګه ځان سره پلو پوي تاون رو پایل پلانو دی کارا او احپره <تبارت> و پوری ترلیو او قورا دریای در در در غرزم نم پوری وطری دی کارا او دیر دیر زیان ترلیو او قورا پانا بستو خا ناغمان ما او قردو لا ددفلی اخلی ددفلی دد فی فامی العیجر کی ما او قردو لا وکذالک سبولی نفسی او تکرنگی خیستا کریو ماتا نفسو ایر اے زمازوری مسئل ما بند دی نفسی ام مار بی شودا کارو څوک مزه مجبورې ما مجبور شوي مدي نه پسره باندې دا کار وکوس کا نه کبلی عز نردي قالوي ز زبې وې و را پس زلاشا تمګه د ما بینه فینن لک رجستانه پاره تل حیات پدې زندګې د دنیا کې چسونه پدې دنیا کې ځم دی هغه دا ر چن ته چلا می لا تخربني بام کو شلک ماته نش دې نه شي ماته نش دې نه شي ګردي خمر ازه دي خمر ازه ده له مثال کی او پاخرت کی فدې چته پچ کیږي و ان لک اوستار پر پاخرت کی موعدن پیګی او وعده ګار ده لن تخلفا چه تاسره بيدانګي مخالفتون شي بلکې ته فوتره جم دې کنا او ونزور درې متوجو ده مزدات چاته ده تسو دا زه ستاسو په مخ ما تري شو زه خدای دا ما نه راقبل دي کله خدای به نو ما تا ولې سنب ما ته سنې ژوندې مالي مچو چوکړانې نکره شخص ته ولا کړی ښه و ان لک او یا او ونذر اوذت هو ګورات به خدای دی اله الهه کا استا معبوت الذي علی چې ته ګرځې د اخه پا دې په ایمان د تا کله کلا نن حق کنه دی به موږ اوس په اور کې ثم لنصنحو ابه به ریزه زکو بل یم په دریاه کې نص په کامل زره زکو ل سره ان ما الهو کمل الله الذی لا الهه چې معبود بر حق چې واده دنا وصا کل شی ان الله قران خدای هر شی ته علم یه حته علم نا با راز او مخصوص دا ټول واقعت مصالح اسلام سفار غنڈ تقریباً نمائی رونی ولا کذالک ام دقننگی نقصو لکا قصد موسیٰ علیہ السلام منگ بیان کلا منگ بیانو علیہ کا پتاہ چلانده من امبائی ما قد سبق ویگه دا اخبار دا اگنا چکم مخی تیر شوی دی چتاست تتریوشی وقت آتئنا کم اللہ دننا ذکرا او منگ پتاہ تدر دی اے رسول اللہ نخبل جاربنا ذکر چو قرآنی زیم دی من آرزا عنہو چاچر دے نئے رازو کئی مانے پی رونڈو او ندے کافر شو نفا انہو یحملو لدی با پشاکی پرزدہ قیامت وزرن یو غٹ پیٹی دا گنا او خالی دی نفی دے با امیشوی پا دی پیٹی کے کپا سزا دا پیٹی کے پا عذاب دا دی وزر کے او ساالکم او دے بد دی ندی دا پرزدہ قیامت مانے حملا دا جہت بارنا یو میون پا ویګي پکمرت باندې چې پوکوالی شي په شپې لاله کې ویګي د علیاو مېون دا د یوه مقامت نه دا یو مقامت پکلې هم یو مېون په خو چې پوکوالی شي په یوم ازین پتاکو رزماندی زرکا پیگی شنوستر گوالا شنیستر کی او تور مخونہ مطلب شنیستر گوالا دارت ملی باری او کن نروڑا چه رنگی توری او شنیستر او شنیستر کی شنیوی پا دنیا که تبا وید آنکی منگوات دیج صالی تیری جیت کنیج نگا دیکی او صالی دی پچار تاکی او چوڑی دیجی او نزد مندرسی تجبتنم کن درسون اموده چهتره ما نا اغا چه کم طرف ده بجه روانا زبان بل طرف ده پوئی دکه اغا طور ده اوستر گشنی دی دونا قبیحو المنظر دی ما کانا و اقبحال کپرو والی پلاسو بیر یو سر بل دی رنگ تیو بوری مقاشر نا رنگ او شنیستر او یتخان او دونا پتی خبری بگی بینا کن پخ پل ما اغفتی خبرم دادی چې الا دېستم لاله کوم خضرن نزی تیر کړي اوب یوبل تاوي کله ترنجم نزی تیر کړي په دې قبرونو کې په دنیا کې الا 10 مگر سرپ لش په لش پې تیر کړي 10 تان دې که 10 د نوزک مش په واغشتي نحنو انا لمو من غالمانی ولا پکوې به ما پاږه سباندی یا کولم چې دی وای نه د دای چې خبر کړي دا سم لسم کی دې لسکین دې وکشه وی دې اذ یقولو امسلهم دې هغه افضل د دې طریقته د جهاد ترای او د عقل د جهاد ترای او د عقل چې الا بيستم تاسو درنه نې تر کړي الا یوم مگر یورث ده پکې نه حوض زکات کړي کبل نه هغه کې دې شي کدا څه نه دی نصیته او راځه دا سواند د صدې د کافر د مکی موظمه دي سواند کې یو خو استهدا ان کې جره صاحبہ د رچ د کرامت را دي د احلن په کمزې کی بس سوادت استهانه ده کنه د چدا به بیا چته را دي مې سلونه سوال کوي په کې مشتکان د مکی ان غرنو ها نه په چینس بو خان ریزر زبکی دی لغا رد بی رف زمان نسبن پا کامل ریزر کولو سا چو غبار بے کیو پا دی جوک بے والو زی ختم بے کی نشنا بود بے کی نو پیزر رو خان و پریبا دی زمکا احاں زمین چاہ ترا جی دی زمکی تاو کتو ایچ زمکا مخی ذکر ندا نمگوی رو نخالی دا آخر پسو بلار دی خوبا زمکا والار دی دا او یا بلو بایا چپئے ذروحاں پریبا دی مراکز دغرونو مراکز منززیون دغرونو نو زیون دغرونو اسمکہ دا کانا پریبا دا دینا تاہن مائیدان سب سبا ہموار مائیدان ہموار سب سبا سمانا بیک سب سبا سب سب دا سے سب سبا یو سب سبو سب سبتن کہ حضرت ام بکیہ سودادہ تفسير کی دے تفسير دے لا تراتیھا تپنے نے پدے کہ اے بجن کتاوال ان خفاظ کتاوال او امتا انا فورتاوال پر دا ہموار ماناد کن نہ پکے کتاوال شتا نہ پکے فورتاوال شتا او یوم اذن فتح قرت تا دا بے داری وکی دا تمام دنیا دبلن کی میدان حشرتان پوئی گے او بلن کی چکم دیکھا نا داری وئی اسرافیر علیہ السلام دے مشہور ادا دا لیکن شیخ سلیمان جمل لکھ لی دی تحقیق دا دے